Xaluxa, ölməman, fədmətçid. Sonra bu xalə Rəhimələ Allah buyurur, deməli, məçiddə qapaq çıxmaq, yəni çıxmaq çox. Və ya keçmək üçün məçiddən, yol salıb keçmək üçün. O məsələdə toxunur və burada Rəhimələ Allah, bu saydın uxudunu rivayətini gətirir ki, bir gün qəmbas Allah sana xudba verdi, Və Allah Subhanahu Taala deyir ki, Allah Tala qulun seçər. Allah Subhanahu Taala qulların seçər. Dünya ilə onun arasında, yəni axirət arasında. Və bunun eşidən Əbu Bəkr radıhallahu anh ağlayır. Ya Əbu Said məxfur deyir ki, mən də şilləşdim ki, necəsin Əbu Bəkr ağladı? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, oqul Əbu Bəkrdir. Çünki və deyir ki, "Ya Əbu Bəkr ağlama. Çünki sən ən mən arxanın olan yəni, en adamsan. Yəni ən əmin adamsan sənin üçün. Mən arxanam səndə. Və həcmin malında da arxayınam. Yəni rəsul sallallahu əleyhi və səlləm öz malın kimi. Yəni sərfi hansı digər düşəb baxır Peygəmbər xasında nədir o da? Ona görə bir gün dedi ki: "Siz bizdən qabaq qaba olan ümmətlərdən biri, iki kişi biri iynəyi milinlə üstünə, istilə süsünər. Və iynə başını söndürür, onlara deyir ki, mən bunun üçün yaranmamışam. Yəni mimme üçün. Yine yarın onun saçlarında nə istifadə edirsin?" sahbələr, baxırlar bir-birilərinə, deyirlər, Subhanallah, İni danışdı, böyük şək ilirlər. Və Rasulullah hiss edir ki, bunlar nəsə çaşdılar, bələr, çaşmaq düşdülər və deyir ki, mən, Əbubakır, Əmər, İnarıq. Hə, soru şimdə, Əbubakır, Əmər, İnarıq. Deyir ki, mən, Əbubakır, Əmər, İnarıq. İni danışdı, bəli. Və e, sonra deyir ki, Rasulullah s.ə.w əgər mən xəlil seçsəydim özüməm, xəlil dost məydi, sevimli dost, və lakin xəlil Allah yüksək dostdur, yəni sevimli dostdandır yüksək mərtəbədədir, deyirək, əgər mən xəlil seçsəydim özüməm, onda əbubəşr xəlil seçərdim, və lakin Allah da xəlil, çünki ən sevginin ən yüksək dərəcisi gələk Allah olmalıdır və sonra onu Rasulullah, sonra Atana və sayrə və sayr. Xəlil Allahdır. Və əgər deyir, mən Xəlil Allahdan qeyrisini seçməli olsaydım, Əbubakır radiyallahu anh onu seçərdim, Xəlil. Və lakin, İslamlı qardaşındır mənim. Qardaşındır mənim. Və bütün qapılar örtürsün, məciddə, məcidə girən qapılar bir nənə Əbubakırın qapısından başqa. Və orada bilirsiniz ki, Heyambas arasında məscid və divarın o tərəfə ev idi, bitişik idi. Və 2 dənə qapı var idi hər evin. Bir qapı açmışlar, məscidə bir başa girib və bir qapı da o biz tərəfdənki bağa çıxıb endə apsedə. Aydın yani, məsələdə vaxtında da çıxıb oradan dairəyə girmirdilər məscidi bir başa məscidi gediblər məscidin divarından. Və heyambas salsın deyə ki, bütün qapıları örtürsün bir dənə Abubakrın qafısından başqa, bir də təbii öz qafısını saxlayıb, bir də Abubakrın. Lakin Ali radiyallahu anhın qafısı açmalıdır, çünki Ali radiyallahu anhın bir dənə qafısı olur, o tərəfdən qafısı olmur. Aydın ona görə, anca o birslərinsə, iki dənə qafıları olur, ona görə rəsul sahəsindir ki, bir dənə qafı olayım və bağlayım bu tərəfə meçidə olan qafıları. Lakin deyil ki, bir dənə Abubakrın qafısına toxunulmasın, Abubakrın qafısı qalsın hələ radiyallahu anhın və bu onu e, göstərir ki, Rəxmiyyət bu məsələni e, gətirəndə məqsədə odur ki, onlar müəyyən səbəbə görə qapı qoymaq və ya meçiddən yol saat keçmək. Məsələn, birdən yolu qısaltmaq üçün və ya birdən zarurət oldu, elə yolu qısaltmaq üçün keçmək, meçiddən keçmək olar. Ayrındır və Rəxmiyyət buna işarə edir, Və həmsənin hadisədə göstərilir ki xəlil ancaq Allahımızdır. Aydındır, başqasının xəlil seçməyi olmaz. Və həmsə hadisdən üçün göstərdik bəs Əbu Bəkrın fəziləti. Yəni bəs həqiqətində ki, əgər xəlil seçməli olsaydı, Əbu xəlil seçə lakin xəlil seçməyi olmaz deyə dedi ki, qardaşımdır, sənim qardaşım İslamda. Ve sonra, əhmədullah başqa məsələyə kesir, o da yenə məscidə aiddir, Kəbəyə aidd. Sonra müşrik məscidə girə bilən yoxdur. Yox. O anşə Allah daxil olsan qarşıdan